Sailkapenaz bestalde aurtengo edizioan egin duen beru jaundia aipagarria izan da, Tolatzailek ura edateko tokiak biderkatuak zituzten, painan ala ere guzkiak kalte egin duela es explicatzen dauko Christian Zafran Euskal Traileko presidenteak. Beru ahondia zehen, mendik askoetan eberu zehen, aize zen zehen, eta lasterkarriak akitu dira gehiago eta anitz gellitu dira, harra. Tu, meztaz, hor hor kokia ez dutenak zombat izan dira, ez dakit 2000 lasterkarri bat zirela horotarata? 2000 egon eta mairu parterazale eta denetara 2000 lauen unha arribatzaile. Eta ultra-trailo horretan 218 parterazale. Erdiak dute bakerrik bukatu. Estakit, behar bai korki finitzeko ez dakit anekdota positetam behbata sexbai badu sui jakonatzeko. Anekdota tipibat bai atso uh, ultra trail hortana urepelada tarriatu direlaik gure prenda gune bat ara nun jaten alduten eta luten alduten tara atzo, bigarren a partitu dena emazte bat zen, polita zen zinez, euh, euh, nik maitatu dut uh, gero bukatzian, bos garen finitu dut xerkepe bon, uh, <tipasik> da horokorren emazte arek mena, partizian aure politik biarren zen, unta zen eta delako emazte hura, bos bururatu duena ultratrail chahilean Josselin Poli deitzen da ultratrail chahilean beraz uste gehian izan den lasterkaldia da Kristian Nek erranduen bezala hirue unta bost parte hartzaile etarik erdiak bakarrik burur Baitu Lasterkaldia egun tauta hamar kilometroak bururatzea bera Balentria izan da aorten, beti ortiak armenda gazteak gazteak garren bukatu du. Be, zailabai, uh, bizki belo zen, haste eta berzen, uh, belo hori uh, eta suportatu edo kudeatu. Aztapenetik, uh, nusitu denak, hasi azirean sufritzen, hola, atxiki berzen. Laugarren, tokitzagena? Ez ez, ez ez! Ez ez, niz bate... Pentsia zen horako leku bat itia Ez ez bate... Elburuat bani den bora bat Eta gio horat eda da Pentsia ez zina zen, ez ez... Azpuzik Janik egin az ini? Diaz, lehen halikotz Lehen ezpegia ontsia bat zen Diazko pekiuak entzatu niz obekio... Obekioa da, bai Ez egan ahidu alduden urtean podio menn zilela Ez ez... Ez dakite egiprik segine nintan ez zene, baina... Nola txeman dituzu Lasterkariak Prezeski? Uh, maila dute, Usaiakoak uh, dira? Bai, ultra antrenatia dira, eh, ageridu. Hainiz uh, jende ez dugu ez dutzen, baitekoa dira, baina badute maila... Entra, jende antrenatia da, hori xeok da. Giro girona da eta... Bizki Lasterketa ere gara da, kanpo ere gara dira... Bon, bero zen, baina balio du alede uh. kasko hori eta bai tengo Euskal Traile bururatua datua, laueun laguntzaile eri esker untxa pasatu da eta orain... Pausatu, pausatu, pausatu eta edu noxteko berriz hasiko gira amahilaiten lana baita eskal trai baten prestatzea.